Сон. Сон – стан організму, під час якого всі його системи відпочивають від активної діяльності. Сон потрібний для фізичного та душевного здоров'я людини. Цифри й факти Більшість людей веде денний спосіб життя – не спить у день і спить у ночі. Деякі птахи, зокрема сови й пугачі, ведуть нічний спосіб життя. Вдень вони сплять, а вночі полюють. Періоди бездіяльності, які нагадують сон, притаманні також плазунам, рибам і комахам. Віслюкам потрібно всього 3 години сну на добу. Каже, не мають потребу в щоденному 20-годинному сні. Коли ми спимо, біоелектрична активність мозку падає разом із температурою, частотою пульсу і дихання. Однак, коли нам сняться сни, активність мозку знову зростає. Очі починають рухатися під повіками, настає фаза швидкого сну. За ніч ми проходимо кілька циклів швидкого і білого без сну. Сон і ріст Хоч ми проводимо у сні третину свого життя, його призначення до кінця не розгадано. Тіло у сні відпочиває, але організм витрачає під час сну майже стільки само енергії, скільки й у бадьорому стані. Сон важливий для росту. Ось чому дітям потрібно спати більше, ніж дорослим. Крім того, сон сприяє засвоєнню і запам'ятовуванню вивченого. Дорослішаючи, люди бають деталі меншу потребу у сні, Немовля спить майже весь час. Чотирирічна дитина – 10-14 годин на добу. Молодій людині – досить 8 годин, а літні люди сплять по 5-6 годин і часто прокидаються вночі. Розлади сну Сон необхідний людині. Коли людина страждає на безсоння, не може заснути, хоч би одну ніч, вона стає роздратованою. Якщо безсоння триває, людина стає неуважною, у неї з'являються галюцинації. Вона бачить те, чого немає. До розладів сну належать кошмари. Страшні сни – і соннамбулізм або лунатизм, за якого людина в стані сну встає, ходить по кімнаті чи здійснює якісь звичні дії, не усвідомлюючи цього. Під час подолання в літаку кількох часових поясів також може мати місце тимчасовий розлад сну. Сновидіння чимало людей вважає, що під час сну відбувається обробка думок і почуттів, які мали місце протягом дня. Одні люди пам'ятають сни, інші – ні. Сни часто бувають мальовничими і фантастичними, надихаючи художників, композиторів, письменників на створення творів, живопису, музики, літератури тощо. Ілюстрації. Фази сну Лабораторні дослідження показують, як змінюється біоелектрична активність мозку під час сну. До голови досліджуваного – прикріплюють електроди від електроенцефалографа. Скорочено ЕЕГ. Цей прилад реєструє зміни активності мозку, які позначені на графіку хвилястою лінією. Протягом восьмигодинного сну спляча людина проходить фази швидкого і білого сну кожних 90 хвилин, починаючи з фази білого сну на стадії 1. Сон поглиблюється до стадії 4 яка відповідає найміцнішому сну. Через 60-90 хвилин починається швидкий сон, або сновидіння, на стадії 2, коли мозок знову стає активніший. довше триває сон, то тривалішим стає кожний період швидкого сну. Іспанський художник Сальвадор Далі, 1904-1989, шукав натхнення у снах і називав свої роботи Рукописними фотографіями снів. У полотні на пам'яті 1931 художник висловив своє уявлення про час.